Vad är fumligt och vad är flummigt? Jag tycker att det är samma massa. Fast fumlar, man fumlar sig fram. Man försöker, man försöker gräva Fumma sig fram genom en djungel. Fumma vs. flumma. Hey. Välkomna till ett nytt av av fortsätt simma! Men mig, Felicia. Mig, Hugo. Och mig, Frida. Hej på er. Tjena. Ja, eh, lite mycket energi. Och nu eh, ringer kyrklockan passande till intro-timing. <laughs> ja, alltså det är så jävla självklart. Det är ett nytt I de... <laughs> början, alltså det är lilla vårt klocka. nya intro. Ja. Det är liksom klock klockring klockringning. Vi har ringt klocka, till eh, Karolikyrkan i Borås och Bett om slå signal nu. Här, eh, så vi kan ta en eh, minut och lyssna på dem. Nästan värt att klippa in kyrkeklockor kyr här. Det kommer göras. <laughs> ja. Eh, ja, alltså vi har precis haft uppspel i skolan. Mm, uppspel. Mm. Det lärde ja, jättetönt i dag. Vi har spelat våra Vi har haft <laughs> improvföreställning, improv alltså improvisation. Ja. Eh, så jag är i alla fall jätteenergifylld, eller så jag är jätteflummig skulle man väl kunna säga. Same, eh, jag känner mig, alltså jag känner så här, jag har energi men jag är också så här, lite gött trött typ om man kan säga så, ja. eh, så är det jag skulle lika väl kunna gå och lägga mig men jag kan också säga springa två mil typ mm. eh. Förstår vad du menar Ja, men har vi, har vi någon veckans dryck då? Eh, jag hade det men <laughs> den uppdrucken, ja. det var en fanta jag hade också det men den är, ja, nej den här faktiskt inte uppdrucken. Wow. wow. Wow. Och jag har en nästan uppdrucken apelsin mer. Yeah. Och alltså, vi är så här oförberedda för att klockan är en minut över åtta tisdag mm. 30 maj. Förhoppningsvis släpper vi detta avsnittet imorgon. Alltså, alltså den nu 31 maj. Mm. Ja. Så att, <skratt> alltid, alltid när man ska kolla det är klug, dag, alla, Vilken dag, vilken, det är vilken månad är till maj, maj är uppe hörni ja, Jag räknar hur någon Hur någon liksom Och så är det lite guilty pleasure Ja Det är lite fumligt Det avsnittet också alltså, Det känns jätteflummigt nu Vad är fumligt och vad är flummigt? Jag tycker att det är samma massa. Fast fumlar man fumlar sig fram. Man, försöker, man försöker gräva fumla sig fram genom en jungfru. Versus flumma. För att flumma, då är man så här, som vi är. Men fumlig. Då ser jag någon nervös som försöker få upp ett kort i provboken. <laughs> vi ser vad jag har Bortkommen oskicklig. Är det fumla? Mm, fumlig. ja uh, Vad är flummig då? Jag Flumig tycker att det är samma sak. Eh. Oj, narkotikapåverkan. <skratt> <skratt> Högbåten, åklar, <skratt> ologisk, virrig, vimsig, oredig, rörig, luddig. Ja, båda de passar Vill i. Vill är lite luddig? <skratt> tycker du att jag är lite luddig idag? Alltså, jag känner mig lite känner, som varm. Mer. Har, mina... har jag har ju fått mer kroppshår. <skratt> alltså, jag, jag känner att det jag ser lite nu under natten. Luddig känner mm. Jag vet lite Vad tycker du? Nej, jag tycker det Oj, nu är det nästan lite radioteater. Äh, ja. Så vi köra lite? Lite impro, lite impro. Lite impro. Nej, men du nämnde det om, om eh, eh, eh, våran upps vårt uppspel. Ja, våran föreställning. ja vår föreställning. Ja. Vi har ju eh, jobbat med improvisation i skolan. Alltså, vi läser teater, för er som missat. Mm. Eh, och nu har vi haft eh, vårt första uppspel. Eh, tanken man väl att vi skulle ha det i höst oss, egentligen? Ja. ja, vi skulle ju typ det, men det blev aldrig av. Men sen så fick vi öppet hus också, men det var inte improvisation. Nej, men denna gången har vi kört så här. Det kom folk till vår skola, och så alltså publik. Eh, och sen så gjorde vi en eh, föreställning eh, som var helt liksom, improviserad. framimproviserad. men. Och som Henrik, vårt hjärtlärare säger, alltså, det är ju som att kasta sig ut för ett stup. Utan att ha en fallskärm. Och så får man lita på att ens kompis har fallskärm. Mm -hmm. eh, det är ganska läskigt att ställa sig på scen då. Tycker jag i alla fall. Ja, men när man, när, man väl, när, man, när man väl var där, liksom, när man väl hade gått dit, då var det, alltså det är ju rätt, det är ju väldigt, väldigt kul att improvisera. Men när man väl var på scen, och det var folk där, och man väl hade börjat, då var det ju liksom, då var jag, för jag var bajsnervös innan liksom. Mm. Eh, jag vet inte hur ni kände, men... Jag var inte så nervös innan, men jag kände det på sen att jag var jag kände att jag presterade så jävla dåligt. Mm. Mm. Men jag kände faktiskt lite samma, eller jag kände så att jag var inte alls nervös innan. Alltså, jo, det var ju lite såhär sprättigt i benen. man ska säga. Mm. Men det var inte så här att jag, det var verkligen överkomligt och det var så här: jag kommer verkligen klara det här. Men, men när jag väl kom upp där så kände jag så att, nö, alltså det gick, det gick bra, men det var inte så det, alltså det gick bra, mm. men det var liksom inte, vad ska jag säga, jag vill inte säga kul för att man behöver inte vara kul, men Nej. Men förstår du vad jag menar? Alltså, det, ja, inte, det gick inte bra, men, men alltså. Eller det gick bra, men det var inte. Det var inte så alltså, här: wow, det här var nice. Nej, det här var det, men det var inte heller liksom det utan det gick bra. Det ja, gick sin ja, väg, alltså, liksom. jag, jag tyckte att det kunde vara, bli lite stressigt. Men det är inte konstigt liksom. Alltså, det är första gången vi har publik när vi kör improvisation. Eh, det är inte konstigt liksom. Mm. Att det blir lite stressigt. För då blir det ju lätt att man skyndar på. Och jag kände själv att jag typ började höjda rösten väldigt mycket. Ja, nej, mm. men jag kände samma sak. Och att, att man liksom stressade igenom, som mm. du sa. Och jag tror att det här har att göra med att det är publik där. Och att man, mm. man sitter där. Och, eller man står där och liksom ska Då blir, man måste man prestera på en helt annan nivå. Mm, och ja. att också så här. Jag, Typ, vi har ju så, här, alltså vi kör små scener eh, där man går in två och två men vi är liksom uppdelade i halva klassen. Liksom. Mm. Eh, och så står de andra som inte är med i den scenen ute på sidan och väntar. Väldigt oklart för, förklarat. Men, ja. eh, och så då, vi, ibland så vill man ju komma in med saker. Alltså, ibland vill man gå in och ibland så vill man göra en sån här faktaruta. Mm. Men jag typ vågade inte göra det idag. Nej. För att det kändes som att så här, nej, nu är publiken här då måste det liksom vara på fulla allvar. Mm. Precis. Och det är också så att vi i eh, teatergruppen eller alltså i våran klass, har ju alltså typ skaffat oss, som man kan säga så, interna grejer, liksom. Eh, som gör att saker, saker som vi säger, kan, vi tycker är jättekul, jätte medan publiken bara eh, va? Mm. Och vi tycker ju det mesta är kul. Ja, men precis. Oh, ja. Och jag, alltså jag kände mest att när jag stod på scenen så visste jag att vi eller vi, jag kan göra bättre. Mm. Och det var väl det som jag kände mest. Att då tyckte jag att det var tråkigt för att jag visste att jag kunde göra bättre. Mm. Och speciellt när liksom det är folk som tittar. Ja, man vill ju liksom visa vad man kan. Ja. Eller det, är ju, det kan man ju inte hålla hemligt. Nej, men alltså, samtidigt det. så är det så här. Alltså de vet ju inte vad vi har för krav på oss eller de som kollar. nej. Så de kan ju inte veta vad vi har att... alltså Förstår ni vad jag menar? Mm. Men typ idag när vi hade teatrelektion så blev det mycket, mycket bättre än vad det blev på föreställningen. Mm. Men det är ju ja, så ja. konstigt just för att det ställs en annan liksom, ett annat krav eller vad man ska säga. Ja, och vi var väldigt, väldigt pepp på teatrelektionen som vi hade. För vi hade ju liksom teatrelektion innan idag. Eh, då vi liksom gick igenom lite och typ såhär, typ Lite vad som skulle hända på kvällen och också körde... Eh, Alltså improvisation. Och det gick ju väldigt, väldigt bra. Och alla var liksom taggade också. Men jag tyckte att vi hade bra energi. Alltså väldigt, det väldigt bra Det hade vi. Mm -hmm. Det hade vi verkligen. Mm. <laughs> <laughs> ja. Men innan vi glömmer av det. Ska ja. vi köra veckans aha. Mm -hmm. Just det. Är det någon som vill börja? Eh, jag kan börja. Jag ska bara... Jag vet att jag har skrivit upp en. <laughs> jag hade velat ha min mobil. Kan jag få den Frida? Ja. Frida! Frida, igår! Frida Oj, Oj, tack. Jag är min myda. Ja, just det. Uh, jag börjar med min lilla aha då. Apropos uh, apropå det har vi satt det det, det heter det har nu. Ja, eller det har ju faktiskt 13 år. <laughs> <och en aha. laughs> jag vet. Alltså jag, jag tänkte på det typ igår kväll. Jag, vi har verkligen satt det alltså oh, det är nu nu nu det är inte ändra. Uh. Ja, min veckans aha är ett uh, som våran regissör nu låter det där som våran regissör är med som vi har nämnt i tidigare avsnitt Sebastian Ring han är med ett band som heter Celeste och jag har lyssnat väldigt mycket på de typen senaste veckan och de är väldigt, väldigt sjukt bra så då tänker jag rekommendera dem de finns på Spotify bland annat det stavas s e l e S-T. Eh. <laughs> ja, jag, jag var tvungen att lä läsa igenom det i huvudet. Jag bara, var det blivit <laughs> <laughs> Ja, Celeste. Eh, jag gillar låten, eller jag gillar många låtar. Men en av mina favoriter är Allt det här. Mycket, mycket bra låt. Mycket, mycket bra band. Eh, lyssna på dem. Tack för mig. Gött. Uh, Ska uh, jag köra? Ja. Uh. Eller vill du köra? Uh. Nej, alltså jag vet inte vi har samma... Nej, men jag kör... tror inte att vi har det. Jag tror, jag tror verkligen inte att vi har det. Eller jag vet att Nej. vi inte har det. Uh. Jag kör först. Uh. Uh. Eh. Jag vill tipsa om en, ett Instagramkonto faktiskt som jag hittade för typ igår eller förrgår. Eh, och jag vet inte, hur jag hittade jag? När jag kommer inte ihåg. Det var någon som blev ute i alla fall och bara, den här människan är amazing, kolla hennes eh, Instagram typ. Mm. Hon heter Jessica Halbeck. Eh, ja, alltså Jessica Messia och Hall, Hallback. Ska jag kolla upp henne nu? Ja, det kan jag. Och hon gör street art, men inte den street arten som vi liksom vet. Ska alltså inte, så här, inte på väggar i stan. Inte liksom. Nej. Utan Hon gör, om jag har förstått det rätt, så gör hon liksom lappar eh, som är typ, ni vet, så här, som kan sitta på bussar typ. Mm. Uh. Som ni vet, reklam och tunnelbanor och sånt, så brukar mm. sitta reklam mellan så här, fyra stycken pelare typ. Alltså mm, så här. Ja. Och så skriver hon egna egna citat. Och yeah. så liksom tar hon ner de som är liksom original, om man ska säga. Och så sätter hon upp nya liksom. Nice! Mm. Oh my God. Och det är så fina citat och det är så bra saker och Ja, alltså jag, jag, jag, jag kan dra några mm. <coughs> citat. De som följer regel, regler gör ingen skillnad. Kalla oss fula för att sälja ert skit. Eh. Ja, <laughs> alltså. <laughs> Pies before guys. Att göra. Ett, köpa chips. Två, krossa patriarkatet. Tre, äta chips. <laughs> Och så sätter du upp dem på eh, alltså tunnelbanor. Eller vad säger Tunnelbanor. Alltså, jag var inne i själva liksom ja. hytten, tänkte jag säga. Precis, så kolla in henne, börja följa henne. Hon är nice. Jessica Hallbäck på Instagram. Ja. Yeah. Det känns som All jag har så många aha fast ändå inga. <laughs> så <att> jag tar <laughs> ju den första jag kommer på. Jag vet vad du kommer på. <här> Säg det åt mig. Dear Evan Hansen. Ja, yeah. that's it. Det är alltså en musikal som är ganska ny. Heter Dear Evan Hansen. Väldigt bra musik. Väldigt, alltså inte så här musikalig. Det är inte um, stora Broadway-dansare som står där med glitter och dansar kan-kan. Utan det är lite mer lugn, härlig musik. Eh, och jättebra tycker jag nu. Så att eh, recommend, recommend, som Theresa Lindgren hade sagt. Jag håller recommend, helt med. Recommend. För som du sa, det är inte det här pampiga så här. Ah, yes hands, utan det är väldigt ah. så här. Down to earth. Ah. Alltså ganska så här. Vad säger man? Alltså det handlar om en vanlig, vanlig kille. Mm. De som. är liksom på kläder som mm. vi hade kunnat ta på oss. Wow! Oh my god! kan <laughs> <There's> tabu! <laughs> there's still a chance for us? Are you kidding me? Mom, I could be a Broadway! <laughs> Mom, I could be a Broadway star! <laughs> With my clothes! Kul att vi bara börjar prata engelska. Ja, men det är så ja. ibland. Det de får bara vara så. Mm. Helt enkelt. Ja. ja yeah. Minst sagt. Bra aha ja <laughs> Varför säger jag alltid det? Det är alltid min slutfras efter att ahaerna... Bra ahaer! Eller något annat cheesy. Jag pallar inte. Jag har en fråga till er. Ja. Mm. Vi kan Vem vill börja? Jag vill börja. Okay. Får jag göra? Jag, jag börja. Kommer att ställa samma fråga. Bara för Jaha. att liksom ha ett litet ämne att prata om. tycker. Mm. Ja. Vad är det mest spännande som har hänt i 2017? Liksom Under mm. Ditt år. Här. Bra fråga. Jättebra fråga. Eh, det mest spännande. Gud, alltså jag, har så, jag har så här många spännande saker, men inget som är så här: <haha> spännande. Förstår mm, Men ta, ta några då. Eh, vad har jag ens gjort 2017? Du har varit i Stockholm flera gånger. Uh. Ja, du alltså jag har, jag har varit väldigt mycket. Jag har varit alltså, väl kulturat väldigt mycket. Alltså mm. sett föreställningar och, eh, och sånt Och det känns skutt. Det känns som en ny grej i mitt liv tänkte jag säga. Men alltså <laughs> det känns gott och just när man håller på med det vi gör så är det kul att se mycket och höra mycket och liksom så här uppleva mycket mm. för att utveckla sitt alltså konstnärskap eller artisteri eller ja. vad man ska säga. Eh, det har varit jättekul. så när jag eh, eh, eh, eh, men jag har gjort eh, varit på, jag har liksom utmanat mig själv mm. i saker som jag har tyckt varit jobbigt typ. Som och då? Ja, men typ att eh, provfilma. På, mm. Det gjorde jag för en. Eh, eh, SVT-serie. Eller ja. Eh, som <skratt> heter. Nej, det jag inte säga. Men eh, jag var där i alla fall och liksom provfilmade med deras eh, casting eh, tjej. Mm. Och eh, ja, alltså jag fick så här i Men samtidigt så tycker jag inte att det gjorde så mycket för att jag. Alltså det är inte konstigt. Men det var i alla fall pisseläskigt att vara där och liksom vara på plats och uppleva det. Och liksom att se. Att, oj, för att de oj. höll på med. <skratt> <skratt> <skratt> oj, oj, oj, oj. De höll på med stor. inspelning när jag var där. Uh. Eh, liksom i rummet bredvid. Eh, och det var alltså, verkligen läskigt. Och jag har gjort typ fem profilningar innan. Eh, men, det, nej, men, fem, <skratt> men det är lika läskigt varje gång. Och mm. att typ, kunna utmana sig själv att göra det. Mm. Det är läskigt. Mm. Och att, så, man ska, det, då, då gjorde jag improvisation. <laughs> och så får man så här givna förutsättningar. Ja. Och så ska man köra utifrån det, och så filmar hon, liksom. alltså går runt min mm. kamera och så ska man spela med henne. Vad fick du då? Kan du ge något exempel? Ja, hon var, det var en som var så här mer eh, rent generellt för att se om jag kunde spela teater och så var det en mer som var inriktad på det jag skulle göra i serien. Mm. Först jag menar. Mm. Sen första var att jag. Eh, jag var hennes granne mm. och hon hade under natten kört på min bil. <laughs> eh, och jag hade sett ut genom mitt subnu att det var hon, mm. men så ville eh, vill inte. Hon erkände inte. Mm. Och jag skulle liksom få fram det på ett fint sätt. Typ. Ja, mm. eh, och då så stod vi så här. Hon bara, du kan börja med att stå och vattna blommorna i din trädgård. Och så jobbade hon i sin trädgård bredvid. Ja. Och så skulle jag börja prata med henne. Och typ så skulle vi den två gånger. Eh, och första gången så var hon så här, nej men jag har inte gjort det. Och så här väldigt låg status. Och sen mm. andra gången så började hon med låg status. Och sen så bara, men fattar du inte, jag har inte gjort det. Alltså så här, förstår ni? Så hon mm. ändrade liksom ja. hon här för att se hur jag skulle agera på det. Och sen fick jag en förutsättning som var alltså angående... Serien, mm. som jag inte kan säga. Men mm. alltså, det var så här. Eh, ni är på, det var typ så här: ni är här och eh, det här har hänt typ. Mm. Mm. Eh, och det roliga är att jag då fick jag reda på lite angående mm. serien. Och så har jag kompisar som har varit statister i serien nu efterhand, som de, och de har berättat vad de har Fått göra. fått göra, så ja. jag har kunnat pussla ihop lite och förstå lite, så nu kan jag hela manuset Ja, du, jag har ju skrivit ner där. Hela allt. Nej, men, eh, så mig, jag har utmanat mig själv och gjort. Alltså jag känner att jag börjat hitta mig själv. Mm. Det är skönt. Nu mm. blir det djupt där. Men alltså, jag vill verkligen, verkligen inte få ett djupt plan utan så här, verkligen, bara, jag har verkligen bara. Jag har hittat mig själv. Hugo 17 år. Jag har hittat mig själv. Fint. Nej, men, faktiskt, jag har utmanat. mig själv Fridolin. Oh ja. <laughs> Frigolin wow. Det var ett tag sedan ja. Det var ett tag sedan <laughs> ja. eh, Jag vill, alltså, hmm, jag vill typ också säga så här Stockholm typ Men vi har ju gjort samma sak Hugo, nu när du berättade Jag har inte varit på profil Men så här, kulturerat runt mm. eh, vi, har, alltså, vi har ju sett Många föreställningar eh, Alltså varit mycket i publik liksom Eh, och det är jättetrevligt. Jätte, jag älskar det. Eh, så jag känner att det är något jag vill fortsätta med. Mm. Eh, nej, eh, och, nej. Stockholm var kul. Repa med torpa har varit kul nu. Vi är klara för våren. Mm -hmm. eh, Less Ja. Yeah, nästa gång vi träffar dem så är det i sommar. En viking eh, en premiär. Yeah. Så jävla yeah. crazy. <laughs> wow. Eh, nej och... Alltså jag vill ju typ säga att, att Happy Jan Kell gled förbi oss här i, i Stockholm. Du är ju så, så sorglig. Okay, jo, det har ja, inte jag får tröda på. Oh okay. inte... Felicia Olde, story time. Jag berättar om Happy Jan wow. Kell först ja. då. Eh, får vi... jag berätta, bara berätta mitt jävla fail med, min, med kartan? Jag... Men, men glida, Kan du glida in ja, mig sen? Kan jag. För jag kan börja så här. Att vi var ju i Stockholm med klassen eh, förra veckan. Och de, eh, måndag, tisdag och onsdag var vi där ja, med klassen liksom. Och sen på onsdag så var vi sex stycken som stannade kvar och så åkte vi hem tills, eh, eller så här, vi kom hem i fredagskväll. Och jag och Hugo var en av dem. Tyvärr så var Flisia inte med. Nej. Men då får ju du höra dessa stories nu. Jag har varit i UD, Live. UD Evala. <laughs> yeah. Word eh, mm. Nej, men i vilket fall. Eh, så eh, vi typ halv fyra typ så eh, blev vi så här, avsläppta eh, av bussen. Som då skulle liksom ta dem hela skolan till... Eller hela skolan, så ja. Men alltså dans- och teaterelever på skolan skulle tas till Borås igen och vi skulle stanna kvar. Jag hade min resäska. Eh, och... <laughs> alla vi hade våra resäskor. Skulle eh, dra dem till en tunnelbanestation eh, för att sedan tas till en annan tunnelbanestation för att sedan tas till vårt hotell. Mm. Eh, ja. Och... <laughs> Ja, ja. Ja, <laughs> och sen så började jag rulla den. Det var, asvarmt. Det svettel... var så. Alltså Vi blev avsläppta av bussen eh, vid, utanför alltså, typ vid eh, slottet. Liksom. Ja. Eh, och sen så skulle vi gå då. Så hade jag har tagit upp kartan på min mobil och jag var så redo för att ta oss till eh, Kungsträdgårdens eh, vad heter det, tunnelbanestation Och så gick vi. Eh, och så var det så ser jag liksom, tonerbanstationen till höger, alltså in på en liten ja. minigata. Men vi, min karta visade liksom att vi skulle gå runt huset. Och jag bara, men uh -huh. vad ska vi Så vi gick dit. Och sen så kom vi precis in i... Eh, vad, heter det? Eh, vad heter det? Tunnel... Eh, alltså, vad heter det? Alltså, på stationen. Och där uppe så åkte vi ner i rullträffan. Jag och Lisa, Elvira och Vilma. Och så vi bara, var, är, var är Karin och Frida? Och Elvira bara, nej, Frida tappade sitt hjul på resäsken. Och jag bara, va? Detta har inte jag hört. Nej, jag vet, Detta det är det inte jag <laughs> Nej, och sen så tog vi oss från tunnelbanestationen Kunstigården till Sankt Eriksplan. Oh, eh. Vänta, och nu har jag alltså bara ett hjul för på min förra, för detta resa. Jag ska nu som numera är någonstans i Stockholm, för jag var ju tvungen att köpa en ny också i Stockholm. Liksom. <laughs> lämnar du den där? Ja, vi ja, lämnar, lämnar den. Vi lämnar på en gata och sen Men dagen Elviras efter så Det är borta. Med lakan som hon ville slänga. <laughs> <laughs> Nej. Så vi hoppas jo. att någon utligger till det typ. <laughs> Ja, och ja. Eh. I vilket fall, så, så då hade jag bara ett hjul som men jag förlittade. Men tappade förl det vid Kungstegårdens första tunnel? Ja, ja, men jag hade liksom, den hade så här bara lossnat från sin lilla behållare. Så mm. jag hade ju hjulet i handen liksom, <laughs> som det att var jättevarmt. För det hade ju liksom kämpat på marken där som var asvarm, för det var ju väldigt, väldigt varmt. Och vi var asvettiga också. Um, Likaså julet. <laughs> ja, men lite så. Om hjulet hade kunnat svettas så hade det svettats bort. Men du, och du var uh, inte heller, det var inte heller en med fyra jul? Nej, det var bara, det två, var ju bara liksom. två jul. Så jag kämpade där med mitt ena jul. Och drog väskan så att det lät som fan. <laughs> Genom Stockholms gator liksom. Uh, och så hade vi tagit oss till... Vilket, Sankt Eriksplan, och jag tyckte ja. jag var skitsmart för jag hade kollat upp så här, hotellets närmsta tunnelbanestation mm. och så nu kom fram i St. Eriksplan så bara, <laughs> nu är det 12 minuter att gå och jag bara, vad <laughs> <hade> liksom och, <laughs> och så fortsatte vi så går vi där, alla, alla jättesvettiga jättearga, jättesvettiga, vi ville bara äta in på hotellet och så här. och jag drog där med resväska liksom. på ett hjul, som gick mer och mer sönder till slut kunde inte dra resväskan längre för den hade gått sönder, Det hade blivit lite hål så vi stannade till vid ett ställe och jag skulle typ så här. Alltså försöka typ bära väskan. Eh, för att jag kunde liksom inte rulla den längre. Så vi stod där, mitt, inte mitt i gatan. Eller mitt på, mitt på mitt en på, ja, precis. Och så du och Lisa typ kollade så här kartan åt vilket håll vi skulle gå. Ja, och min karta visade att vi skulle gå liksom åt ett håll. Mm. Och Karins visade åt andra hållet. Så ingen fattade någonting. Och vi stod liksom på rad typ. Ja. Med såhär alltså utspridda ja. på 200 meter. Och så, meter, så stod typ. jag och kollade min reseska. Och så glider en jätteglad haha, glad happy <laughs> en jätteglad happy angel förbi. <laughs> och jag bara tittar på henne. Tittar på Hugo och bara det där var happy Ankel. Jag att Du satt på golvet, eller golvet, marken med din reseska och du bara, vänta, hallå det var Happy Ankelle. Ja. Och, och vi stod där och bara, va? Och, och Lisa och Karin lyssnade inte så de bara, va? Och vi så här, det var bara, va? Man sa va hela tiden. Ja. Och jag bara, det var Happy Ankelle. Och de bara, ah. Ja, men vi gick inte fram och hälsade något, För hon hade så här hörlurar. Och jag tänker så här, jag vill typ inte störa det. Nej. Eller, ja. Ja, ja. Men hon gled förbi i alla fall. Och där stod vi och bara... Nu vill vi vara hem. Eh, spoiler alert, vi kom till hotellet. Eh, jag... <laughs> spoiler. vi bar. Vi bar vi ba, eller vi, vi rullade la den liksom. liksom våra, våra resor. Ja, ja, ja. Men till det, det fick jag så mycket det. krupp. och så kom det människor som bara. United! United! United! För det, det var, var ju match. också, vad heter det, Euro Euro European League? Oh, Euro Europa League. Europa League. Mm. Ja, eh, många United-fans var det Ajax fans. mot Manchester United! Mm. Och, de, och, Manchester och de kommer fram. Kan vi, kan vi återspela det här? Är du United-kilarna? United det, det kom fram alltså, vi gick där. Vi var alltså sex pers och jag var, gick med en av dem, för vi gick så uppdelade i grupper. Det lät som att vi hade så här planerat grupper som man ska gå med. Men vi, så här, vi, gick, vi gick typ tre och tre. Um, och, och så jag var en av dem som gick det de bako så det så här, så här typ Höllimir Jessel eller någonting. Och så kommer typ 5 6 så här, Manchester United. Ah tittade de De låg inte någonting. Nej, de, de bara tittade som om De står så här. United. Uh. United. United. Och jag här, United. <laughs> Nej, inte så där. United. United. <laughs> och då bara United. Typ hela Sjena, och jag bara, jag är lite low-key supporter till er, hej, hej. Alltså, så, ni vet, kan ni, kan ni tänka sig fem, sex killar i grupp med Manchester United tror. tröjor? Står där bara, Åh! och de börjar så här hoppa typ i ring och bara. Och så de hade ty typ stone faces också. Ja, de var liksom inte glada. Men, Nej. När, men när du sa United, de bara, United! Och så ropar de över hela Stockholm så hela Sankt Eriksplan ah. skakade. Vad har vi mer från Stockholm? Kul är det hur många gånger du har sagt Sankt Eriksplan nu. <laughs> bara inte det. Vi skulle du bara, på Sankt Eriksplan. Jo. du bara? Eh sa till så sa, sa en sån eh, Du bara eh, en biljettsankterisplan, han bara Sankt Eriksplatsen. <laughs> ja, jag sa platsen, jag sa hej, en, en, en ungdom till Sankt Eriksplatsen och han bara Sankt Eriksplan. <laughs> Herreba, <laughs> oj, din lilla lowkey bitch. <laughs> oj oj oj oj oj. ah, vad har vi mer? A, folk, alltså, vi, för det är inte kärnfolk så stressade i Stockholm. Ja. Alltså det är bara folk bara springer om mm. en typ. Mm. <laughs> det, var kul, <laughs> oj, det var kul. Apropå stressa, det när vi så här gick ifrån eh stadsteatern i i tror vi hade eller Göteborg säger Stockholm. Eh, vi hade tittat eller så här, med alla elever liksom lärare hade vi tittat på Hemseborna. Och så skulle vi gå från stadsgösten upp till bussen. Tog en jävla omväg. Oh. <laughs> först och främst. Sen så gled, gled vi igenom. Eh, gled igenom? Vi gick igenom. Alltså, alltså typ tunnel typ. Eh, och så har vi vår kompis Elvira med oss. <laughs> och så gick vi där. Skulle till bussen liksom, var väldigt glada liksom, uppe i varv typ. Och så går det en kvinna förbi. Som, alltså, som det gör. Det finns ju folk liksom, överallt. Och Elvira... <skratt> Utbrister. Det var ju hon. Och då var det alltså Martina Hag som hade gått förbi oss. <skratt> alltså sjuka var jag Att jag såg ju henne oh. i förra gången när jag var i Stockholm också för ni var några helg Hon hänger verkligen där borta typ i bänken. Just det, du sa väl det. Ja. ja. Jag är typ lite rädd för henne. ju. Hon jag måste berätta story time om henne vad man har läst i liksom skaletinjar. Hon var ute med ett på en restaurang. De hade druckit vin, eller, eller inte, det jag inte, vet jag inte om de hade druckit, man. men de hade druckit liksom. Eh, Martina Hager, för er som inte vet, skådespelare, författare, regissör. Eh, ganska såhär, ja verkligen, var tillsammans med eh, ah, Erik Hager. De han. var ju så här: power couple på typ på spåret. Ja, precis. Eh, nej, och hon, eh, på den här restaurangen så var det deras eh, tjejäng och så var det ett annat tjejäng. Eh, och mm. en tjej i, eh, vad heter det? Eh, nej, så, så hade de, både personalen och den här alltså, andra på restaurangen hade bett Martinas, Martina Hags, gäng att vara lite tysta liksom för att de började skrika och tjoa och kymma liksom eh, och sen gick det några gånger och sen blev Martina, Ar med, så kom det fram en tjej ur andra andra inget liksom eh, som också var gravid <laughs> alltså, det är inget göra, men det är bara kul att det är en gravid kvinna som kom fram och säger, kan ni, kan ni liksom vara tysta, var på Martina och du du bara ställer sig på bara bitchsläpar den här gravida kvinnan i ansiktet <laughs> Alltså det är liksom weakest så typ när jag gick förbi henne man blir lite man är lite på spänn alltså så här man, bara, man blir lite relevant. Man började på sig fejka i mag. För bara trigga den lite. Men ni var utan Utan ett hon har gjort alltså hon går bara, bara gå på gatan. Man drar, lägger så här in fotboll typ i magen och bara och går bara, fram till. Under hon skulle reagera. Hon Kan du vara lite tyst eller? <gör> bara... Undrar hur hon skulle reagera då? Ja, oh, verkligen. Ah. <gör> Tänk om hon i paddik börjar skrika efter Erik. Också. Jag vill varna er som har hörlurar att kanske sänka en aning på grund av en skrikande Felicia. Förlåt. 3, 2, 1. Erik! Erik! Erik! Vad är du och han bara Jag är i 1700-talets Frankrike <laughs> <laughs> Och så <laughs> Och så kommer Lotta där Jag heter Lotta Lundgren Det här är historietarna <laughs> Erik Sitter och gråter på en parkbänk Vad var det jag tänkte på? Jag tänkte verkligen på någonting om eh, Om kändisar typ Vi träffade ju på Eller träffade på men vi <laughs> så såhär, såhär angående kändisar mm. Eh, vad heter han? Eh, Ebbot Ja, Vilja Spets Aha, Jag, jag, jag är bara Ebbot för också. helvete Men vem är Ebbot? Han är en Mus -musiker. Alltså, musiker, sångare okay. Han ser lite ut som en uggla typ <laughs> Alltså ja. i all välmening <laughs> Jag är ju bara sett Den sär, bilden som ni la ut på snap Den där på hans rygg Och bara Ebbot har ju inte sett den här människan Jättesött. Är det söt kanske. Jaha, lite fel om, ja. men, är ju, men gud, han, han ser ut som min. en liten björn. Ah. Han matchar ju från ah, den där björnen. Han är som en gränd i gamla stan. Oh. Oh. Jag, vet jag vet inte för att en... Nej, jag satt förbi, vad heter det? Mm. Eh, Viljan ah, så Det var också så här. En fredag morgonen var det, va? Mm. Vi skulle så här ut på stan, bara. Eh, och så gick vi i samlad dropp, Och så sen så vänder du för jag gick också så här bakom men du gick så här, du tog fronten mm. medan du, vänta du vänder dig om du går bara, titta på oss bara, det där var vilja spets mm. men det var också så här, alltså där tänkte jag samma sak som du tänkte med happy att han gick så här, väldigt så här, alltså det var ett, det var ett hörn på en typ park alltså, och med mm. staket och så var det liksom en trottar, mm. och så var det liksom ett träd i hörnet, alltså av trottoaren. Mm. Och så gick han liksom bakom trädet. Eller man ska säga. Oh. Eh, och vi gick på andra sätt. <laughs> <såg jag> <laughs> det ser ut som att det var liksom en gem, alltså, som att han tog det som en genväg. För att han typ bara, där kommer ungdomar in som vill prata. Och han mm. gick väldigt så fokuserad. Men samtidigt, jag ser också säkert jättefokuserad ut när jag går ensam. Mm. Och jag hade velat att folk kom fram till mig om jag var... Oh. Förstår ni vad oh. jag menar? Alltså man ser ju inte så glad ut när man går ensam. Det är inte så att Nej. man var... eh, sin tolkning. Jag eh, log upp till ögonen. Ja, eh, <laughs> över ögonen. När du sa att han såhär, gick bakom träden såg jag verkligen framför mig att han såhär, verkligen sprang bakom träd och försökte gömma sig. <laughs> Matrix. Milla <laughs> spets, men vi vill ha med armen. <laughs> oh, springer du med armen? Och går emot honom bara. Oj, det var ju ja. verkligen i ja. Oj, ja. <laughs> det var det verkligen. Det var verkligen i kerast. Är det min tur nu att svara på frågan? Ja! Det vad vi har fått Nej, men det gör inget. Jag vill bara svara, svara på frågan. Ja, vad har varit jag... bäst för Vänta. Okej, Felicia. Ja, vad va är det? Nej, eh, vi tänkte prata <laughs> om en liten sak. Aha. Här, vad har varit bäst hittills under 2017? Oh, jag vet inte vad jag ska svara. Oh, typ samma Slutligen. sak som er. Nej, men alltså, vi umgås ju typ hela ja. tiden. Ja. Fast jag känner mest att mitt liv har ändrats mycket sedan jag började på veckan. Mm. För att jag håller mig till storstan mycket mer. Eller så. Boran. Du sitter inte ensam hemma. Nej. En timme, eller? Med kossorna 20 meter bort. Nej. Så nära bor de inte. Nej. men alltså, så att Jag jag också bort. kulturerat äh, kollat på saker. Mer. <laughs> eh, vart med i en film tillsammans med er. Statister. Men också. Ja, just det, det har jag glömt. Det här är liksom proudest moment of my life. Vart med i julkalendern. Det är så fucking är, credit. Ja, cred. alltså. Jag är verkligen så stolt. Jag har liksom inga repliker. Men jag kände mig så famous när jag var där. Ja, det förstår jag. Jag spelar alltså en tjej i ett gäng. Ja. say no more? Eh, men kan du säga vad julkröden handlar om? För det är väl släppt. Ja, den heter, den heter Jakten på tidskristallen". Tror jag den heter. Eh, den handlar om tre barn som... Gud vad hemskt om jag säger något som jag inte ska. Men du behöver inte säga för mycket, säg bara liksom övergripande. Ja, det handlar om tre barn. Ja, men Det är, är ja. sci-fi. Det, för... det är redan... Men vet du, Eva Rydberg och Rickard Wolf är med. Ja, Rickard var... Wolf såg upp oh, i Stockholm. Oh, hostade Han inte hostade med ansiktet. Typ. No. Du, du bara, starstriked. Nu måste jag säga att de var inte där, men en av de tre barnhuvudrollerna var där. Så att vi spelade in som, som henne. Det var, det var kul tyckte jag är det hon minsta alltså, eller är det hon med flattor uh, nej det är hon minsta mm. är det liksom okända skådespelare som man uh, inte ganska ja liksom? mm. mm. uh, det är hon i mitten där mm. längst ner eh, Mona yeah. nej men gud vad jag håller på åh oh, pinsam oh, oh, men man kände sig jättefamous för vi går in dit vi, var, vi spelade alltså in på en skola i Stockholm jättelost var jag vi var ett gäng på sex tjejer som skulle vara ett gäng och jag var en av två utomstående. Så det kändes ju lite Vad är en av två? Vad menar du? Det var en som kom från Göteborg. Aha. Och Och lilla jag då från landsbygden. Du var, var är du ifrån och du bara? Jag sa jag var eh, Borås. Eller först sa jag Det var Det var faktiskt så cringe först jag var utanför Göteborg. Man måste ju ganska göra det. och hon i Göteborgen bara, "Åh, oh, vart Jag var eh utanför Borås. Hon bara Borås, aha, ah, ja, okej. Okay. Oj. Och jag var ja, ah, det är ganska litet. Eh, eh, ja. Ja. Eh, eh, ah, ah. Men ja, ah, så att vi fick i alla fall liksom gå in dit. Gå in till kostym och smink. Åh, oh, ha lite lyxigt. Fast vi blev inte sminkade. Och vi hade med oss, alltså, de ska ta med er flera olika outfits. Så väljer vi åt er. Och det gjorde de. Du hade med mig min jacka. Jag väntar inte. Förlåt. Nej, det är jättelungt. De ville att jag skulle vara lite annan. Mm. Det är lugnt. Förlåt. Du kan de med dig den i nästa julkalender. Ja, ah. inte. Nej men gud, den låter som att jag ska med mig Nej, Jag bara skadar med. det. ni jag får fått huvudrollen. <här> Nej. Men det känns som att det bara är barn som får huvudrollen. Ja. <här> ah. Men det är ju alltid om barn. <här> och jag lät så kränkt. Ja, ah, men det gör jag. Jävla barn. <här> Juridiskt sett så är jag fortfarande barn. <här> ja! Oj, gud vad jag skriker. Behärskade i SCAR. Oj, <skratt> som att skar. Ja. Men det var i alla fall svinkul. Vi spelade in en hel dag. Eh. Ja, roligast. Haft... Kan du inte berätta om <skratt> när du skulle ta taxin? Ah. Eh. Ja, vi spelade dans och in. Inga repliker, stod där i snön var lite cool. Alla statister kom ut och vi stod där och bara, hej, ska ni vara bakom oss nu då? Jag var typ också statist slash så att det är inte så stort. Men du ska inte vara med någon mer dag. Oj. Vad sa du? Du ska inte vara med och spela in någon mer dag. Nej. Nej, de har spelat in allt nu tror jag. Mm. Ehm, men i alla fall, står jag på skolan, ska åka hem i en taxi för att mamma vägrade att köra bil i Stockholm. Ehm, ja. Så står Förståeligt. Efter bussresan. Ja. <laughs> ja. Ringer alltså numret som står på alla taxibilar och alla sådana här visitkort jag har fått. 15 00, 00. Jag står där, knappar in knappar in numret. Numret du söker funkar inte. <laughs> Oj, gud vad pinsamt det jag blev nu att jag skulle försöka låta som där rösten. Nej, och så sa jag det, helt jag fel. Jag tyckte det var, tyckte det var åh, skitbra. Please, yeah. Tack. Ja, ni är så jävla fina småkreddar. Det är ju dåligt. Mm, oh, det är så bra. Oh, Bästa oh, tack. du, <laughs> Nej, men och så funkar ju såklart inte det numret och jag fattar verkligen inte varför. Jag står där i panik och bara, helvete, ska jag behöva gå dit? <laughs> till hotellet. Eh, eh, men sen då Efter lite internetsökningar Så inser jag att 08 krävs vi är ju ändå i Stockholms Stockholm Stockholms, Stockholms, ja. Men det är ofta när man ska ringa sådana nummer Alltså hemnummer typ, som börjar med riktnumret Alltså mm. typ Ring, 033 ja. som i Borås Ringer man så här På ett hemnummer alltså Till ett hemnummer på mobil så måste man ha riktnumret mm. Men jag, ringer man så här hemnummer till hemnummer Så behöver man inte det Det känns så Jag glömmer alltid ha det Ja. Bara, oh, men alla ja. har ju typ mobil nu ja. Så det är inte så konstigt. Nej, tänker jag. Men det tyckte jag i alla fall var jättekul. Mm. Det var kul tyckte jag. Det var kul. Det jag. Var kul. Eh, men så tyckte jag också det var kul att vara i stockholm nu. Mm. Mycket intryck. Så att man var, alltså jag var lite slut när jag kom hem. Ja. Jag, mm. jag kommer hem i fredags och så jobbade jag lärdags ända. Så jag mm. har varit slut en vecka. Ja, På jag jobbar också. Oj, jag då. Eh, kom hem eh, från Stockholm då. Jobbade lördag, söndag, måndag. Ska jobba fredag, lördag, söndag. Oj. Bra Hugo. Para para, Se. Se jag då. Gött. På tal om kändisar tänkte jag säga. Men det här är lite bara kul, kuriosa. För att vi tog alltså vår husbil. När jag kom hem från Stockholm. Och åkte till Uddevalla. Till en camping där som är väldigt fin. Precis vid havet. Hafstein Resort. Oh. <laughs> Och vi har alltså varit där en gång tidigare. Eh, I början på maj. Så vi åkte dit igen. Men alltså, när vi var där i början på maj så åkte vi till ett köpcentrum i närheten. Och där var Camilla Läckberg. Är det sant? Oh, mm -hmm. Vad gjorde hon? Signade böcker. Mm. Aha. Hon var verkligen inte som jag trodde att hon skulle se ut. Mm. Nej. Var, mm. hur, hur var hon då? Var hon kortare? Folk brukar vara kortare. <laughs> <laughs> ja, vi fick ju en kommentaren från uh, Girl Talk-podden. Ja, Hanna och Jolien. <laughs> jag tyckte <laughs> de var ni är kortare än vad jag trodde, men det känns bra. Oh, Jätte, jättegulle. shout. Shoutout. <laughs> wow, shoutout till Girl Talk som också är här på B-Street. Mm -hmm. Ja, nej men alltså, jag vet inte. Jag bara såg framför mitt annat utseende. Man är ju van att se folk i mm. deras tv-utseende. Jätteupphyffade och sassy. Men hon var vacker ändå. Fint. Mm. Mm. Jag tror det verkligen du pratar om, alltså girl talk. <laughs> <Jag> bara, <laughs> ah. Du kan sitta och säga så. Okay. Huvudet <laughs> sitter alltså lite in i datorn. ja och, bara, och så bara hör jag det och bara. <laughs> ah, alltså, de var inte jättevackra så. Men... Jo, det var de. Alla är vackra. Ja, ja. Och med det kan vi väl ta. Och avsluta. Runda av. Runda, Runda av. Ska vi av gå till Ja. Jag är hungrig. Halta oss hemåt. Får, får jag bara läsa en rolig lista? Det får du verkligen. Jättegärna. Den har inget med saken här att göra. Helt lugnt. Jag kommer skämmas lite när jag hör det här efterhand. Men det här är då en lista på nio saker som man inte ska säga innan sex. Oj, lite <skratt> <skratt> Lite otippad, ja. Jag, jag okay. gillar inte att använda kondom. Mm. Oj, har du inte rakat dig? <skratt> Mitt ex brukar gilla det här. Man bara, yeah. jaha, <laughs> och eh, Kommer den inte bli större? Här <laughs> den ba. Vad är det som luktar? <laughs> <laughs> det är inte kul Och fy fan, hon oh. bara, go take a shower Ciao Ch eh, Du behöver inte komma va Fast den är ändå lite så här. Den, den känns ju Alltså det känns ju jobbigt oh. Om någon skulle komma på den liksom. uh. Lite skavsår har ingen dött av vad du, fan din du... kompis var ganska het. <går> <går> Nej. <Oj. går> Ursäkta, var det hålet? <går> Nej. Oh. <går> uh, ja. Förlåt för min flummiga lista. Jag bara, ja, det är det helt okej. Okay. <går> då undrar jag, Hugo. Mm. Hur, är det, hur hittar Nej, du den listan? <går> <inget>. <går> jag googlade så här, saker som inte är okej okay att säga. Och så kom du. <går> Fint. Jätte, jättebra lista. Jag ville ha något att avsluta med. Det är inte okej okay att säga hej då. Men det är okej att säga på återseende. Quote. Varför då? För att hejdå betyder liksom, bye never see Men typ me. ibland när jag säger hej då till mina föräldrar när jag ska gå och lägga mig så känns det så hemskt. Då måste ja. jag ångra mig och säga godnatt. Ja. För Säg. hejdå känns som att, nej men så här, ah. Det känns så här. Men då, mm, det känns som att man ska yeah. <laughs> Men det känns, alltså säger vi typ hejdå i podden, ah. så kan det betyda att vi aldrig kommer tillbaka. <laughs> <laughs> Precis. Därför ska man säga hej då på återseende kan man oh. väl säga. Ska vi börja med det? Ja. Ju... Kan inte vi säga så här? Uh, hej. Nej. På. Nej. Åh. Hej då. Okej. Okay. Uh, tack vi. för att ni har lyssnat den här veckan. Det var jättetrevligt. Ja, det var det faktiskt. Så himla Ja, ja vi, vi var verkligen så spontana i det här så avsnittet. Så himla angenämt. Verkligen. 17 Glöm inte följa oss på Instagram. Nej. Fortsätt simma podd. Pod. Ja, håll utkik där. Ja, där hittar ni information. Om nice allt. stuff. Mm. Eh, någonting mer vi vill säga? Nej. Nej. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni äger. Ja. Hej då! På återseende. På Ja, vi tackar B-Street väldigt mycket för att vi får lov att vara här och göra detta. Så tack så mycket!